На фронті тримає оборону 7 кілометрів. Досить значна концентрація військ, якщо зважити на географічні умови. Багато густих лісів, боліт. У багатьох дивізіях великий недокомплект. Не смілийся зауважити начальник штабу 18-ї армії генерал Ферч. Недокомплект. «Компенсують географічні умови», – зауважив генерал-полковник Шернер і підвищив голос. «Недокомплект окремих дивізій компенсується стійкістю солдатів, їх вірністю фюреру, нашим непереможним духом. Курляндія – останній бастіон на порозі Фатерлянду. Цей бастіон ми будемо захищати до останнього набою» до тих пір доки фюрер не дасть у наші руки нову, всесильну зброю. Генерал-полковник зробив тривалу паузу. У цих словах кредо нового командувача. Характер у Шернера крутий, як і у ж самого фюрера, которого обожнював генерал-полковник. З Гітлером Шернера зближувалося й те, що Фюрес довіряв своєму генералові, раз по раз посилаючи його на відповідальні ділянки Східного фронту. Гітлер поважав Шернера, перед яким тремтіло не лише населення в окупованій провінції Латвії, а й всі чотири десятки курлянських генералів. Рішучий Шернера боронити Курляндію, Почас, коли чимала група воєначальників з фельдмаршалом Кейтелем на чолі запропонувала Гітлеру якнайшвидше найшвидше евакуювати війська з Курляндії через порти в Німеччину? Очевидно, Фюрер став у на бід генерала-полковника Шернера, тому що Курляндія була історичним бастіоном і плацдармом Телтонів у їхньому поході на Схід. Орлянський півострів виявився останньою радянською територією, захопленою німецькими військами, звідки відстань до Москви не набагато довше, ніж до Берліна. Останнє – вельно важливе для морального духу солдатів армії фюрера. Шернер говорив тітко і упевнено, час від часу позираючи на відчинене вікно, в яке виривались промені осіннього, але ще теплого сонця. Інколи він затримував погляд на жовтолистих липах і дубах. Під вікнами кабінету Шермера був Розарій, і там порався садівник, вирізуючи сухі віджилі гілки і складаючи їх на кубку. Садівник Едуард Ернуш зрізав і пізні троянди Хервонова, Жовтого рожевого кольорів, щоб потім поставити їх у кабінеті містів командуючого. Шермер побачив садівника і посміхнувся, а потім закліпав очима. До садівника підійшов вартовий і став виганяти того з розарію. Глотий щось говорив солдатові, не розуміючи німецької мови, і показував букетом квітів на відчинене вікно. Вартовий рішуче скинув з плеча шмайсер і садівник, поклавши троянди на стежку, взяв сухе, колюче, вирізане ним гілля троянд і пішов з Розарію. Невдовзі садівник повернувся, щоб поповнити букети ще трояндами, можливо, останніми року 44-го, бо Розарій треба готувати до зими. Є відомості? Ще два Прибалтійських фронти перегруповують сили і розпочинають новий наступ. Війська Єременка на Салдухс, а війська Баграмяна на Лібаву. Ми повинні випередити росіян і завдати удару силами довірених нам восьми дивізій. Пани генерали, розсікти позиції 51-ї армії і 5-ї танкової армії Ротмистрова. Вбити у східну Прусію, з'єднавшись там із своїми військами, Ширне іще зробив паузу, мовби для того, щоб сказане.